Як це дивне загорання відбулося? То коли обіцяв результат, не стримався і перебив Геннадій. «Я вчора йому дзвонив», – сказав Олексій. «Призначи на завтра побачення в одному ресторанчику». «Значить, поїдемо», – скинувся Геннадій, і очі його заграли нетерпеливими вогниками. «Може, тобі не треба?» – засумнівався Олексій. «Ні, я поїду». Сказав Геннадій з такою інтонацією, що молодший брат спагнув одразу. Його не перепреш, яка б звідска там не чекала, поїде. Розділ дев'ятий Зустрічця відбулася в маленькому, затишному ресторанчику на околиці Києва. У кабінці, де й був лише один столик, за яким сіли обідати обидва брати рещуки та столичне хімічне світило? Льончик-шофер і короб поруч у більшому залі обідали, тяжко зиркаючи по боках. А втім, у цю післяобідню пору відвідувачів у ресторані було не густо якась молода пара та дві кудівиць одна з них засмагла. Голонога і голоспинна, явно небайдуже зиркала на короба. Інша, в довгому платті, геть закритому, наче на дворі стояла пізня осінь, а не початок серпня, вперлася поглядом в тарілку і щось тихо бурмотіла до подруги. Хоч академік і намагався йти прямо, йому навіть кілька разів вдалося ступити, не шаркаючи стоптаними черевиками по підлозі, все ж було зримо видно, як з нього сиплеться порох. До того ж він весь час плямкав, і від чого на губи виповзала схожа на забруднену павутину слина. Та не лише це дратувало Геннадія. «Якого хріна ж ми перлись сюди?» – подумалось йому, коли академік попередив, що він п'є лише сік, бажано апельсиновий, а їсть салат і свіжий сир. «Обов'язково, щоб свіжий!» – наголосив, звертаючись до офіціанта. Все ж він терпів і плямкання, і слину, і пустопорожню балаканину дідка про особливості цьогорічного київського літа, про перспективи уряду, який обов'язково восени впаде, про доньку, яка не хоче забирати до себе непосиду внука, котрий все більше видурює в діда грошей, та погрожує, що більше не приїде на канікули, якщо дід його не фінансуватиме. Може, ми би перейшли до діла, не витримав нарешті Геннадій. Дідок потягнув трохи соку. Крізь зуби, збовтуючи в роті, а тоді манюсінькими порціями ковтаючи, подивився спершу на старшого, потім на молодшого брата. Поглядом людини, яка вперше їх побачила і взялася оцінювати. При цьому ще й посміхнувся явно спантеличено. Весь його вигляд казав, що поспішати йому нема куди, що він може й не розповідати те, що від нього очікують, якщо його підганятимуть. — Я тут господар становища, — казав його вираз обличчя. — Обдурить, напевно, нас лопухів, — подумав Морс. — Ні, не вдасться, хрін старий. Якщо нестиму єрунду, то не віддам решти. Та й те, що Льонька з вітаном дурні вгатили, змушу повернути. Молодий чоловіче, сказав тим часом дідок, не поспішайте так. Хоч раз не поспішайте. Повірте, життя не варте того, щоб за ним надтогнатися. Запам'ятайте ці мої слова. Ви їх ще колись пригадаєте. «Ліпше, якщо пригадаєте раніше». «Знаєте Євгене Федоровичу», – сказав Олексій, – «ми не дуже поспішаємо. Тільки брат з лікарні щойно виписався, тому й хочемо». «Тоді мені налийте краплі кон'ячку», – перебив його мову Євген Федорович. «От хрін старий!» – втретє невельми лагідно подумав старший з Рощуків. «Бо ж вони замовили собі горілку і вино». Не Міров, Геннадій, а сухого іспанського вина Олексій.